az Új Ízek Birodalmába. Találkozások és elvállások sora az élet, ahogy Mrs. Lynch szokta mondani, jegyezte meg bánatosan en. Amikor június utolsó napján letette a palatábláját és a könyvét a konyha asztalra, és vörösre sírt szemét, még egyszer megtörölte a zsebkendőjével, amiből már facsarni lehetett a vizet. – Kés szerencse, Marilla, hogy ma két zsebkendőt vittem az iskolába. Megéreztem, hogy szükség lesz rá. – Most hallom először, hogy annyira szereted Mr. Phillips-et, hogy a távozáskor két zsebkendőt is tele jegyezte meg Marilla szárazon. Ó, nem is azért sírtam, mintha úgy szeretném, mondta a kislány elgondolkodva. Csak is a többiek miatt. Ruby Gillosz kezdte. Folyton azzal jött, hogy mennyire utálja Mr. phillips de még bele sem kezdett a búcsú beszédébe, Rubinak már elerettek a könnyei. Erre aztán a többi lány is rázendített, egyik a másik után, és hiába próbáltam tartani magam, sehogy sem ment, és muszáj volt sírnom. Pedig először szándékosan arra gondoltam, amikor Gil, akarom mondani, egy fiú mellé ültetett. Aztán meg arra, hogy el írta a nevem a táblára, és azt mondta, geometriában nála mostobábbat még nem hordott a hátán a föld, és kinevetett a helyes írásom miatt, meg arra is, hogy hányszor gúnyolt, és sokszor milyen kiállhatatlan volt. Hiába. Jane Andrew már egy hónapja másról sem beszél, minthogy repes a boldogságtól, hogy Mr. Phillips végre elmegy, és hogy ő biztos nem ejt egy könnyet sem, hát persze, hogy ő bőgött a leghangosabban. Miután azt hitte, nem lesz rá szüksége, a bátyától kellett zsebkendőt kérnie, mert nála nem volt. A fiúk persze nem sírtak. Jaj, Marilla, szívfacsaró jelenet volt, Mr. Phillips csodálatos búcsú beszédet mondott, amit e szavakkal kezdett. Eljött számunkra a búcsú pillanata. Hm, szívedtépő volt. Az ő szeme is könybelába. Jaj, Marilla, ezerszer is megbántam, hogy annyit fecsegtem órákon, és gúnyrajzokat készítettem róla, meg tréfát üsztem belőle és Prissziből. Azt kívántam, bárcsak olyan, mint a tanuló lettem volna, mint mini Andrew. Neki aztán semmi sem nyomasztja a lelki ismeretét. Hazafelé az összes lány itatta az egereket. Elég volt, hogy valahányszor az a veszély fenyegetett, hogy jobb kedvre derülünk, Kerry Sloan már is Mr. Phillips mondatait idézte, tudja azt, hogy eljött számunkra a búcsú pillanata, hogy eleredjenek megink a könnyeink. De kéthavi vakáció kilátásai mégsem taszíthatnak egy embert a legmélyebb kétségbeesésbe, nem? Arról nem is szólva, hogy találkoztunk az új lelkésszel és a feleségével, aki éppen az állomásról jött. Igaz ugyan, hogy rettenetesen elkeserített Mr. Phillips távozása, de azért ugye nem baj, hogy rögtön felébredt a kíváncsiságom az új lelkész iránt. Hú, a felesége nagyon csinos. Nem éppen királynői szépség, de az egy lelkész feleségnél nem kimondotta a hátrány, mert így legalább nem mutat rossz példát. Mrs. Lynn szerint a New bridge lelkész felesége rossz példával jár elől a divatos öltözködésével, ami énkem pufosúlyú kék muszli ruhabot és rózsákkal díszített kalap. Jane Andrews kijelentette, hogy a puffos új túl világias egy lelkész feleségének, de én nem ítéltem el ennyire. végül is én csak tudom, milyen reménytelenül vágyakozni a puffos újra. Egyébként is új házasok, ilyenkor az ember elnézőbb lehet, nem, Marilla? És Missis Linnnél laknak, amíg a lelkész lakot rendbe hozzák. Ha Marillát más is űzte át aznap este Mrs. Lindhez, mint az, amit állított, vagyis hogy sürgősen vissza kell vigye az egy évre kölcsönkért hímző rámát, e megbocsájtható gyengéjét illetően igazán nem volt egyedül. Nem egy holmi, amit Mrs. Lind kölcsön adott, és esetleg már soha többé nem remélt viszont látni, ezen az estén visszaszármazott a kölcsönkérőkkel egyetemben. Egy olyan csendes kis településen, ahol ritkaság számba megy az igazi szenzáció, egy új lelkész, mint egy lelkész, egy nős lelkész, odhatatlan kíváncsiságot ébreszt a kis közösségben. Az öreg Mr. Bentley, akinél en a képzelő erő hiányát nehezményezte, 18 éve látta el Avonli lelki tisztét. Már akkor öreg volt, amikor oda költözött, és az is maradt, bár a rossz nyelvek hol ezzel, hol azzal hírbe hozták. Végül előző év februárjában leköszönt, és a rábízott lelkek mély sajnálkozása közepette távozott. Szónoki hiányosságai ellenére is szerették a jó öreg lelkészt, akihez annyi évnyi jó viszony fűzte őket. Azóta az Avonli templomban vasárnapról vasárnapra más-más helyettes, vagy új jelentkező prédikát a kis közösség őszinte örömére. Izrael lányai és fiai előtt azután vagy elbuktak, vagy megállták a helyüket, de egy bizonyos vörös hajú kislány, aki szerényen meghúzódott a régi sarkában, határozott véleményt alkotott mindegyikükről, és részletesen kitárgyalta őket matthew mivel Marilla elvből nem volt hajlandó bírálattal illetni Isten szolgáját. – Mr. Smith semmiképpen sem felelt volna meg – hangzott sommás összegzése – mert Mrs. Lynn szerint is gyengén szerepelt, a legsúlyosabb hibája mégis az volt, mint Mr. Bentleyé, nem volt fantáziája. Mr. terry viszont több van a kelleténél. Éppen úgy elragadta, mint engem a kísértet járta erdő esetében. És Mrs. Lind még azt is hozzátette, hogy a hit tudomány sem az erőssége. Mr. Gresham jó ember és nagyon vallásos, de túl sok mulatságos történettel fűszerezte a prédikációját, és igazán nem illendő a templomban megnevetettni az embereket. Egy lelkészre fel kell, hogy nézzenek az emberek, nem, mettyú? Mr. Marshall nagyon jó képű, de Mrs. Lind azt mesélte róla, hogy nem nős, de még csak mennyi sincs. Mrs. Lind ugyanis vette a fáradtságot, és külön utána érdeklődött, majd kijelentette, hogy egy fiatal, nőtlen lelkésznek semmi keresni valója avolliba, mert a végén még a gyülekezetből nősül, és az csak bajjal járna. Mrs. Lind nagyon előrelátó asszony, ugye, mettyú? és nagyon örülök, hogy végül Mr. Ellent kérték fel. Megkedveltem, mert érdekes volt a prédikációja, és őszinte hangon imádkozott, nem kötelességből. Mrs. Lind szerint még ő is messze van a tökéletestől, de ezt nem is lehet elvárni évi 750 dollárért. A hittudományokban szerencsére elég jártas, ezt Mrs. Lind ellenőrizte, alaposan kikérdezte a tantételek minden részlet kérdéséből és a felesége rokonságát is ismeri, akik mind tiszteletre méltó emberek, az asszonyok meg jól értenek a háztartás vezetéséhez. Mrs. Lin szerint egy lelkés családnál az az ideális, ha a férfi helyesen gondolkodik a hitbéli kérdésekben, az asszony pedig jól ért a háztartáshoz. Az új lelkész és a felesége valóban fiatal és kellemes megjelenészű házaspárnak bizonyult. Még csak a mézes heteikben jártak, és választott hivatások iránt fentkölt lelkesedést tápláltak. Avóni tárckarokkal fogadta őket. Fiatalok és idősek egyaránt a szívük bezárták a magas eszményekben őszintén hívő, jókedvű fiatalembert és víg, finom modorú feleségét, aki a lelkész lakházi asszonyi teendőit készült ellátni. Ami ent illeti, ő egy szempillantás alatt fenntartás nélkül Missis ellennek ajándékozta a szívét, miután megállapította, hogy sikerült benne egy újabb rokon lélekre találnia. Mrs. Lind végtelenül bájos. Áradozott egy vasárnap délután. Átvette az osztályunkat, és remekül tanít. Rögtön azzal kezdte, hogy szerinte nem tisztességes, hogy csak a tanár kérdezhet. Tudja, Marilla, hogy én mindig ezen a véleményen voltam. Azt mondta, hogy annyit kérdezhetünk, amennyi csak jól esik, és én éltem is a lehetőséggel. Tudja, milyen ügyesen kérdezősködök? Hogy ne tudnám, jegyezte meg Marilla némi éllel. Rajtam kívül csak Ruby Gill tett fel egy kérdést. Az is csak arra vonatkozott, hogy lesz-e az idén nyáron is osztálykirándulás a vasárnapi iskolával. Ezt sem tartottam különösebben helyén valónak, mivel a szóban forgott téma éppen Dániel volt az oroszlánok barlangjában, de Mrs. Ellen csak mosolygott, és azt felelte, hogy lehet. Äh, nagyon bájos a mosolya, és ekközben pompás gödröcskék jelentek meg az arcán. <gül> Jaj, Marilla, csak nekem is lennének már gödröcskéim. Már fele olyan vézne sem vagyok, de a gödröcskéktől még messze állok. Pedig, ha lennének, talán jó irányba tudnám befolyásolni az embereket. Mrs. Ellen mondta, hogy mindig úgy hassunk másokra, hogy jót tegyenek, és más dolgokról is olyan szépen beszélt. Nem is sejtettem, hogy a vallási ilyen eddig mély a búsnak éreztem, de Mrs. Ellen vallásossága olyan, amilyen keresztén én is szeretnék lenni. Viszont egyáltalán nem szeretnék olyan lenni, mint Bel igazgató úr. Nem illik ilyet mondanod róla, fette meg szigorúan Marilla. – Mr. Bell, igazán jó ember! – Szó se róla az! – helyeselten. – De ebben szemmel láthatólag csekély telik. Ha én jó lennék, biztos egész nap táncolnék, dalolnék a boldogságtól. Mrs. Ellen korában már nem illik táncolni meg dalolni, és különben sem való egy lelkész feleségnek, de így is érzem, hogy örül annak, hogy keresztény lehet, és akkor is szívesen vállalná, ha enélkül is beengednék a mennyországba. Azt hiszem, meg kellene hívnunk az ellenházas párt egyik napjú zsonnára, jegyezte meg már Illa elgondolkodva. Rajtunk kívül már szinte mindenkinél megfordultak. Lássuk csak, ő talán a jövő szerda jó is lenne. De Matthúnak egy szót se, mert ha előre tudja, biztos talál valami ürügyet, hogy távol maradjon. Mr. Bentley-től már nem fél, úgy megszokta, de alig ha lenne kedve egy új emberrel megismerkedni. Az asszony pedig biztosan halára rímíteni. Hallgatok, mint a sír! – ígérte megen. De Marilla, megengedi, hogy egy tortát erre az alkalomra? Úgy szeretném meglepni valamivel, Missy Szelent, és tudja, hogy már egészen tűrhető tortát tudok sütni. – Süthetsz egy lekváros tortát! – egyezett bele Marilla. A hétfő és kedd lázas előkészületek jegyében telt. Az új lelkész házas pár uzsonna meghívása fontos és komoly feladatot jelentett, és Marilla eltökélte, hogy egyetlen avonlíj házia asszony sem fogja lepipálni. En alig bírt magával az örömtől és az izgalomtól. Keddeste, miközben a driát fürdője mellett a vörös köveken üldögéltek, és fenyőgyantába mártott kis ágakkal szivárványokat rajzoltak a víz felszínére, a két kislány kitárgyalta a várható nagy eseményt. – Mindennel elkészültünk? – mesélte en. Már csak az én tortám van hátra, amit reggel sütök meg, és az apró sütemény, amit Marilla közvetlen az uzsonna előtt süt ki. Mondhatom, agyon dolgoztuk magunkat tegnap meg ma. Nem kevés felelősséggel jár az ilyen uzsonna meghívás. Az én életemben ez az első ilyen alkalom. Oh, csak látned a kamránkat. Nem mindennapi látvány. Az pikos csirke és hideg nyelv lesz. Aztán kétféle elé, piros, meg sárga, és tejszínhap, citromtorta, cseresznyés torta, meg háromféle édes tészta és püspökkenyér, meg Marilla híres neve sárga silva befőttje, amit külön a lelkész látogatások alkalmára tartogat, meg piskóta torta és lekváros torta, meg a már említett apró sütemény, friss kenyér, meg régi, ha a lelkészen esetleg rossz ezemésztése és nem mehet frisset. Mrs. Slyne szerint ugyanis a legtöbb lelkész emésztési zavarokkal küzd, bár talán Mr. Ellen még nem olyan régóta az, hogy annak már jelentkezne a rossz hatása. Jaj, kiver a veríték, ha a saját lekváros gondolok? Istenem, Diana, mi lesz, ha nem sikerül? Múlt éjjel is azt álmodtam, hogy egy írdatlan, félelmetes szüldöz, és a feje helyén lekváros torta van. Ugyan ne izgú jól fog sikerülni. Nyugtatta Dáján, aki mindig tudott vigasztalással szolgálni. Hi, hi, az az apró darabka is, amit két hete a henyélő kertben ettünk rendkívül finom volt. Hi, hi! Hát persze, csak hogy a tortáknak megvan az a rossz szokásuk, hogy éppen akkor sikerülnek pocsékul, amikor leginkább jónak kellene lenni jut. Sóhajtott en, és egy vastagú begyantázott ágat úsztatott le a patakon. – Nos, végül nem marad más hátra, mint hogy a gondviselésre bízzuk az eredményt, és vigyázzunk, nehogy kimaradjon belőle a liszt. <gül> – Nézd csak, Diana, milyen gyönyörű szivárvány. Mit gondolsz, ha elmentünk, előjön a driád, és magára teríti mint egy sálat? <gül> – Te is tudod, hogy nincsenek driádok. Mondta Diana, akinek az édesanyja, amikor a kísértet járta erdő híra a fülébe jutott, olyan dühös lett, hogy azóta Diana őrizkedetne, hogy a fantáziáját hasonlóképpen szabadjára engedte, és így még az ártalmatlan erdei nimfák létében való hitet sem tartotta illendőnek. – De könnyű elképzelni, hogy vannak – próbálta rábeszélni en. Esténként mielőtt lefekszem, kinézek az ablakomon, és azon tűnődöm, vajon itt ül -e a nimfa, és a haját fésülje a sima víztükörben nézegetve magát. Reggel meg a harmatos fűben lesem a láva nyomát. Ó, Diana, ne veszítsd el ezt a hitet a driádunkban. Végre elérkezett a szerda reggel. En már hajnal talpra ugrott. Az izgalomtól képtelen volt aludni. Előző este annyit pancsolt a pataknál, hogy csúnyán meghült, de legfeljebb csak egy tüdőgyulladás akadályozhatta volna meg, hogy a szakács művészet bajnokaként színre ne lépjen aznap reggel a konyhában. Reggel után hozzá is látott a tortájához. Amikor végre becsukta a sütőhajtaját, a torta után megkönnyebbülten tensőhajtott fel. Ezúttal hol biztos, hogy semmit sem felejtettem ki belőle Marillat? Gondolja, hogy nem marad lapos? És mi lesz, ha mégsem jó a sütőpor? Az új dobozban lévőt használtam hozzá. Mrs. lind meg azt hajtogatja, hogy mostanában, amikor minden olyan pancsolt, az ember sohasem lehet biztos, hogy tisztességes sütőport vesze. És azt is szoktam mondani, hogy a kormánynak kellene kézbe venni a dolgot, de úgysem érjük meg azt a napot, amikor egy konzervatív kormány bármit is elintézi. Jaj, Marilla, mi lesz, ha mégsem emelkedik fel a tortám? Akkor is lesz bőven mit tegyünk felelte Marilla a maga szemtelen módján. A torta azonban a félelmek ellenére is felkelt és pihekönnyű, aranyló gyönyörűségként került elő a sütőből. A boldogságtól kipirult arcú en cseresznye zselével ragasztotta össze a rétegeket, és képzeletben már látta, ahogy Mrs. Ellen jó ízűen fogyasztta, sőt, másodszor is kér belőle. – Ez a legszebb porcelánnal terít majd, ugye, Marilla? Feldíszíthetem az asztalt páfrányal és vadrózsával? – Ugyan már semmi értelme, szipogott Marilla. Szerintem csak is az számít, ami eltő, nem az ostoba díszítés. Mrs. Barry is feldíszítette az asztalát, jegyezte meg en, mint egy mellékesen, ugyanis nem volt hiány Éva lányai ártatlan ravasságának, és a lelkész hízelgő megjegyzést tett rá. Azt mondta, hogy nem csak így, de szemgyönyörködtető látvány is. Marilla, aki semmiben sem akart elmaradni Mrs. Barry, vagy akárki más mögött, kegyesen beleegyezett. Na, nem bánom, legyen ahogy akarod. Csak vigyázz, hogy elég hely maradjon a tálaknak. En azután úgy ékesítette fel az asztalt, hogy az messze felül a Mrs. barry -jét. Egészen egyéni művészi érzékkel megáldva úgy rendezte el a sok vadrózsát és páfrányt, hogy amikor a lelkész és a felesége helyet foglaltak az uzsonna mellett, felkiáltottak ennyi szépség látták. En műve, mondta Marilla rossz kedvűen, az igazsághoz híven. Én pedig majdnem elolvadt a boldogságtól, Mrs. Ellen dicsérettel is felérő mosoly a fényében. Matthew, akit en ki tudja hogyan smikép, fondorlattal vett rá, hogy részt vegyen a vendégségben, szintén jelen volt. A félénység és az idegesség olyan állapotba hozta, hogy Marilla, mint reménytelen esetről, már le is mondott róla. Amikor én vette kézbe, méghozzá oly sikerrel, hogy most a legszebb öltönyében, fehér gallérban feszített az asztal fönn, és egész kellemesen szórakoztatta a lelkészt. Mrs. Ellenhez azonban egy szót sem szólt, de ezt talán nem is várták el tőle. Ment is minden, mint a karikacsapás, amit körbe nem adták N lekváros tortáját. Mrs. Ellen, aki akkorára már szinte mindent megkóstolt a bőséges választékból, nem kért belőle. Az N arcára kiülő csalódottság láttán, azonban Marilla mosolyogva unszolta. Ugyan, Mrs. Ellen, csak egy falatot vegyen, En kizárólag önnek készítette. Oh, – Ó, ebben az esetben feltétlen megkóstolom! – nevetett Missis Ellen, és kivette egy szeletet, majd a nyomában Marilla és a lelkész is vágott magának egyet szeletet. Missis Ellen bekapta az első falatot, és az arcán valami egészen különös kifejezés lett úrá, ám egy szót sem szólt, csak halál megvető bátorsággal evett tovább. Marilla, aki észrevette, mi történt, villám gyorsan megkóstolta a tortát. – En, kiáltott felnyomban. – Mi a csodát tettél ebbe a süteménybe? – Csak amit a recept előírt – felelte En kétségbe miért nem ízlik? – Még hogy nem ízlik, egyszerűen borzalmas. Mrs. Szelem, kérem ne egyen belőle. Mivel ízesítetted? kostód meg már te is. Én bekapott egy falatot, majd elszörnyedve Van Vaníliával, semmi mással. – Jaj, Marilla, biztos a sütőporral volt a baj. Már akkor sem bizt. – Sütőpor, hogyan számásák? hozd csak ide azt a vaníliát, amiből beletettél. En kiruhant a kamrába, és egy perc múlva visszatért egy megsárgult szimkével ellátott, barna folyadékkal félig telt üveggel, ami A legfinomabb vanília. Marilla elvette, kihúzta a dugót, és beleszagolt. – Jesszusom, En, fájdalom csillapító szesztettél a tortába. Még a múlt héten összeöntöttem az üveget, és a maradékot átöntöttem ebbe a régi vaniliás üvegbe. Gondolom, a balesetért részben én vagyok a felelős, de az Isten szerelmére, en. Hát nem érezted a szagát? A kettős csapás alatt megtört en könnyekre fakadt. Nem, kiáltotta, mert nátás vagyok. Azzal felmenekült a manzátszobába, és az ágyára vetette magát. Úgy sírt, mintha soha nem akarná abbahagyni. Egy pillanat múlva könnyed léptek, hallatszottak a lépcsőn, és valaki belépett a szobába. – Jaj, Marilla! – zokogta ten fel sem nézve. – Ezt a semmi sem mossa le rólam. Nem élem túl, ami történt. Biztos hírem Az -e? Az ilyesmi futótűzként szokott elterjedni avolliban. Diana is megkérdi majd, hogy sikerült a tortám, és előtte nem hallgathatom el az igazságot. Újjal fognak mutogatni rám, hogy éme a lány, aki fájdalomcsillapítóval kenegeti a süteményt. Az iskolában megél, akarom mondani, a fiúk betegre nevetik majd magukat, ha meghallják. Marilla, ha van magában egy csepp keresztény szánalom, nem le lemosogatni. Majd elmosogatom, ha a lelkészek már elmentek. Képtelen lennék, Mrs. Ellen szem elé kerülni. Biztos azt hiszi, hogy meg akartam mérgezni. Mrs. Lind is egy árvalányról mesél folyton, aki majdnem megmérgezte a jó tevőjét pedig a fájdalom csillapító nem mérgező, csak éppen nem a tortába sütve kell bevenni. Ugye ezt elmondta Mrs. Ellennek is, Marilla? Marilla helyett egy vidám hang szólalt meg. – És mi lenne, ha szépen felállnál és magad mondanád meg? Em felugrott, mint akit a bólha csípett meg, és az ágya előtt nevető Mrs. Ellennel találta magát szembe. – De édes kislányom, nem szabad így neki keseredni. Korholt a Mrs. Ellen, amikor megpillantotta En drámai arc kifejezését. Hiszen ez csak egy mulatságos tévedés, amit bárki elkövethet. – Á, de hogy az ilyesmi csak velem fordulhat elő? – mondta En vigasztal Pedig mindent megtettem, hogy finom tortával kedveskedjem önnek, Mrs. Ellen. – Tudom, kedvesem, és hidd el, ugyanúgy méltányolom a kedvességed és az igyekezeted, mintha sikerült volna a torta. Most pedig hagyd abba a sírást, és gyere levelem. Mutasd meg a virágos kertet. Miss Cuffbertől hallottam, hogy van egy új saját sarkot. Szeretném én is látni, mert imádom a virágokat. En hagyta magát rábeszélni, sőt meg is vigasztalni, s közben átsuhant az agyán a gondolat. Micsoda szerencse, hogy Mrs. Ellen is rokkon lélek? A fájdalom tortát többé soha nem hozta szóba, és a vendégek távozása után En örömmel állapította meg, hogy a szörnyű balesetet leszámítva a vendégség a vártnál is jobban sikerült. Mint egy befejezésül hatalmasat sóhajtott. – Ó, Marilla, hát nem remek, hogy holnap egy új tévedésmentes nap virrad rám? – Majd csak gondoskodsz újabbról, – mondta Marilla. – Te ebben felülmúlhatatlan vagy. – Mi az, hogy mondta en bánatosan lehorgasztott fejjel. – De Marilla, észrevette vár, hogy mégis van remény sugár. Kétszer egymás után sohasem követem el ugyanazt a hibát. – Nem nagy vigaz, ha mindig szolgálsz újabbakkal. – Dehogy nem, hát nem érti, Marilla. A hibáknál is biztosan van egy felső határ, és ha egyszer a hibák végére érek, többet egyet sem fogok elkövetni. Ebből mégiscsak bátorságot meríthetek. Még mielőtt ezt tennéd, menj és adod -e ezt a tortát a Nem való emberi fogyasztásra, de még Jerry Bjúthnak sem.